Hoofdstuk 11: Miriam word Jozefse vrou. Die hoepriester het homself vir ekie gegin na te dink en het as volg met homself gepraat. Wat moet ek doen? Annas is vol jaloezie oor die kese van die maagd en die mens moet nooit volgens die raad van ‘n jaloerse man handel nie. Maar as dit met Miriam toch werklik so wees, en ek sal hierdie aangeleendheid as iets onbelangrik sal behandel het, wat sal die seens van Isra dan sê, en wat die rekenskap sal hulle dan van my eis? Ek sal daarom toch in die geheime paar dienaars na Jozef stier, wat die meisies saam met Jozef dadelik hierheen moet bring, in geval hierdie ernstige saak bevestig sal word. So is daar gedink en besluit, Die hoepriester het in die geheim vertroude dienaars geroep en aan hulle meegedeel wat homself in die huis van Joosef afgespeel het en het hulle na Joosef toe gestuur met die aanwijsing van hoe hulle moes handel in geval die saak bevestig sal word. En die dienaars het hulle self met spoed na Joosef toe begewe en het alles gevind soos die hoepriester dit aan hulle beskryf het. En die oudste van hulle het aan Joosef gesê, Kyk, Ons is dier die tempel hierdie ingestuur om vast te stel hoe dit met die meisie gesteld is, want die hoepriester het bose gerichte oor haar te hore gekom. Ongelukkig het ons die tredige vermoedens bevestig gesien, sorg dat ons geen geweld hoef te gebruik nie, en volg ons met Miriam na die tempel, waar jy uit die mond van die hoepriester die rechtverdige oordeel sal verneem en Jozef het dadelik sonder teespraak saam met Miriam die dienaars gevolg, om in die tempel voor die gerecht te verskyn. Toe hy daar voor die hoepriester verskyn het, het die verbaasde hoepriester onmiddellik op ernstige toon aan Miriam gevra. Miriam, waarom het jy ons dit aangedoen, en kon jy jou siel so geweldig verlaag, Jy het die meester, jou Elohim, vergeet. Jy wat opgevoed is in die allerheiligste en wat jou dagelikse brood uit die hand van een engel ontvang het en te alle tye sy lofsange gehoor het en vrolik was. Jy het gespeel en gedaans voor Javie sy aangezig. Spreek, waarom het jy dit ons aangedoen? Maar Miriam het begin om bitterlik te ween. En oosnikkend en huilend het sy gepraat. So waar as Jahwe die Elohim van Israël leef, so waar is ek ook rein en het nog nooit 'n man beken nie. Vra dit aan Josef wat ek deur Elohim wat deur Elohim uitverkies is. En die hoëpriester het homself daarop tot Josef gewend en omgevra. gevra: Ek besweer jou in die naam van die ewig lewende Elohim, sê dit my onomwonde, hoe het dit gebeur? Het jy dit gedoen? En Jozef sê, Ek sê u by alles wat vir u en my gewijd is, so waar as wat Jave, my Eloi, leef, so waar is ek ook rein, sowel ten die mysie, as die I en Elohim. En die hoepriester antwoord, Spreek geen valse getuienis nie, maar sê die waarheid voor Elohim. Ek sê jou echter, Jy het jou huwelik gesteel, het die tempel nie daarvan in kennis gestel nie, en jy het nie tevore jou hoof gebuig onder die hand van die eeuwege machtige nie, so hy jou saad kon sê nie. Spreek daarom die waarheid. Joosef was echter verstom oor hy die woorde van die hoepriester en kon geen woord uitbring nie, want hy is te bitter en onrechtverdig dier die hoepriester beskuldig. Omdat Josef in diep swaie voor die hoepriester gestaan het en nie kon praat nie, het die hoepriester weldra weer sy mond geopen en gepraat gee aan ons die maag terug, so jy haar uit die tempel, soos jy haar uit die tempel van die meester ontvang het. Sy was so rein, soos die opgaande son op een stralende ochend. In trane versmelt, het Joosef daar gestaan, en na diepse sig gepraat. Jawe, Eloai van Abram, Isaac en Jacob, wat het ek, arme grijsaard, ten er jy dan so boos gedoen, dat jy my nou so geweldig slaan? Neem my weg van hierdie wereld, want dit is te hart vir iemand, wat voor jy en voor die wereld altyd in gerechtigheid geleef het, om sylke smaar te moet leie. Jy het my vader David getuchtig, omdat hy teen jy gesondig het, maar ek het my nog nooit aan een mens versondigd, en my vergryp aan een ander mense goed nie, nog aan 'n dier, en het die wet altyd nou geset en ageneem. O meester, waarom slaan u my dan? O toon my waar ek gesondig het en teen u, en ek sal graag die straf van die vier ondergaan. Maar as ek gesondig het teen u dan, vervloek is die dag en die eer waarop ek boore was. Die hoepriester het dier die woorde van Joosef verbitterd geword en in groot opgewonnenheid van sy gemoed gepraat. Wel, daar jy jou duidelike skuld voor Elohim betwis, laat ek jylle beide die vervloekte water van Yahweh Elohim laat drink en jylle sonde sal voor jylle oe en voor die oe van die jylle volk openbaar word. En die hoepriester neem dadelijk die vervloekte water en laat Joosef daarvan drink en stuur om daarna volgens die wet na in daartoe bestemde gebergte wat na by Jerusalem was. En desgelijks het hy ook aan die maagd van die water gegee om te drink en had haar daarna eveneens na die gebergte gestuur. Na drie daal het albei echter heel te mal ongedeer teruggekom en almal was verbaas daar oor dat geen sonde aan hulle sichtbaar geword het nie. Die priester het nou self buiten gebewon verbaasd tot hulle gespreek. As Yahweh Elohim julle sonde nie openbaar wil maak nie, dan wil ek julle ook nie veroordeel nie, maar spreek julle dis vry van skuld. Maar omdat die meisie wel zwanger is, moet sy dan as boete jou vrou word omdat sy swanger geword het, sonder dat ek vooraf daarvan op hoogte gebring was, en sy sal nooit meer, ‘n ander man mag trouw nie, al sou sy ook een jong wederwee word, so is dit, en ga nou weer jyn in vrede. Jozef het Miriam nou tot vrou geneem, en met haar na sy woonplek gegaan, en was vervol van vreegte, en het sy Elohim geloof en geprys, en sy vreegte was nog groter, omdat Miriam nou sy wettige vrou geword het.